Kapitola 22. Přiblížoval se pak svátek přesnic, který jsou ve Velikonoc. I hledali přední kněží a zákonníci, která by jej vyhladili, nebo obávali se lidu. Tedy vstoupil Satan do Jidáše přímým Iškariotského, kterýž byl z počtu dvanácti. A on odčet mluvil s předními kněžími a s úředníky, která by ho jim zradil. Izradovali se a smluvili s ním, že mu chtí peníze dát. I slíbil a hledal příhodného času, aby jim ho zradil bez zástupu. Tedy přišel den přesnic, v kterém zabít měl být Beránek. I poslal Petra a Janaška: Jdouce, připravte nám Beránka, abychom jedli. A oni řekli jemu: Kde chceš, až připravíme? On pak řekl jim: Aj když vcháze ti budete do města, potkáť vás člověk, Čbán vody nesa. Jdetež za ním do domu, do kteréhož vejde. A díte hospodáří toho domu. Vzkazuje tobě mistr, kde jest síň, kdežto budu jísti beránka s učedlníkými svými. A on vám ukáže večeřadlo veliké podlážděné. Tam připravte. Vy odčeče nalezli, jak jim pověděl a připravili beránka. A když přišel čas, posadil se za stůl a dvanácté apoštolů s ním. I řekl jim, žádosti žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prvé než bych trpěl. Nebo pravím vám, že ho již více nebudu jísti, až se naplní v království božím. A vzav kalich a díky činiv řekl, vezměte jej a dělte mezi sebou. Nebo pravím vám, že nebudu píti z plodu vinného kořene, až království Boží přijde. A vzal chléb a díky činiv lámal a dal jim ška. To je z tělo mé, které se za vás dává. To činte na mou památku. Takž i kalich, když bylo po večeři šká, Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylevá. Ale aj ruka zrádcem jeho se mnou za stolem. A s jisté člověka jde tak jak je zúloženo, ale běda člověku tomu který ho zrazuje I oni počali vyhledávati mezi sebou kdo by z nich byl kterýž by to měl učinití stal se pak i svár mezi nimi kdo by z nich zdál se býti největší on pak řekl jim králové národu panují nad nimi a kteříž moc mají nad nimi dobrodincové slovou ale jiné tak Nýbrž kdož největší jest mezi vámi, budíš jako nejmenší, a kdož vůdce jest jako sloužící. Nebo kdo větší, ten, li, kterýž sedí, čili ten, kterýž slouží. Zdali ne ten, kterýž sedí, ale já mezi vámi jsem jako ten, kterýž slouží. Vy pak jste ti, kteří jste v mých pokušeních se mnou zůstali. A jáť vám způsobuji, jakož mi způsobil otec můj, království abyste jedli a pili za stolem mým v království mém a seděli na stolicích soudíce dvanáctého pokolení izraelské. I řekl pán, Šimone, Šimone, a i Satan vyprosil, aby vás byl jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby nezahynula víra tvá, a ty někdy obrátě se potvrzují bratří svých. A on řekl jemu, pane s tebou hotov jsem i do žaláře, i na smrti. On pak dí, pravím tobě, Petře, nezaspívat dnes kohout, až prvé třikrát zapříš, že neznáš mne. I řekl jim, když jsem vás posílal bez pitlíka, bez mošny a bez obuvi, zdali jste v čem nedostatek měli? A oni řekli, v ničemž. Tedy dí jim. Ale nyní, kdo má pitlík, vezmi a téží mošnu. A kdož meče nemá, prodej sukni svou a kup sobě. Nebo pravím vám, že se ještě to písmo naplniti musí na mě a s nešlechetnými počtem jest. Nebo ty věci, které svědčí o mě, konec berou. Oni pak řekli, pane, aj dva meče teď, a on řekl jim, jest. A vyšet šel podle obyčeje svého nahoru Olivovou a šli za nimi učelníci jeho. A když přišel na místo, řekl jim, modlete se, abyste nevešli v pokušení. A sám zdáli se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklech na kolena modlil se. Ška, otče, chceš přenes v tento ode mne, ale však nemá vůle, ale tvá staň se. I ukázal se mu anděl z nebe posiluje ho. A i sa v boji horlivěji se modlil, i učiněn je spod jeho jako krupie krve tekoucí na zemi. A vstav od modlitby a přišet k učedlníkům nalezl je, ani spí zármutkem. I řekl jim, co spíte? Staňte a modlete se, abyste nevešli v pokušení. A když on ještě mluvil, aj zástup a ten, který šlou jidáš, jeden ze dvanácti šel napřed a přiblížil se k Ježíšovi, aby jej políbil. Ježíš pak řekl jemu, jidáši, políbením syna člověka zrazuješ? A on vidouce ti, kteříž při něm byli, čemu se chýlí, řekli jemu, pane, budeme-liž tím, mečem? I udeřil jeden z nich služebníka nejvyššího kněze a utěl ucho jeho pravé. A Ježíš odpověděv řekl, nechteš až potud. A dotek se ucha jeho, uzdravil jej. Jdi Ježíš těm, kteříž přišli na něho předním kněžím a úředníkům chrámu a starším, jako na lotra vyšli jste s meči a s kými, ježto na každý den býval jsem s vámi v chrámě a nevstáhli jste ruku na mne. Ale toto těz ta vaše hodina a moc temnosti. I vše jej vedli a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka. A když zanítili oheň uprostřed cíně a posadili se v úkol, sedl Petr mezi ně. Uzřevšího jedna děvečka An sedí u ohně a pilně na něj pohleděvší řekla, i tento byl s ním. On pak zapřel ho ška, ženo, neznám ho. A po malé chvíli jiný vydaje řekl, i ty z nich si. Petr pak řekl, o člověče, nejsem. A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval ška, pravději tento s ním byl, nebo také galilejský jest. I řekl Petr, člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zaspíval. I obrátil se pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo páně, která k němu byl řekl, že prvé než kohout zaspívá, třikrát nezapříš. I vyšel ven Petr, plakal hořce. Muži pak ti, kteří Ježíše, posmívali se jemu tepouceho. A zakrývajíce ho byli jejich tvář a tázali se o škouce. Prorokuj, kdo jest? kterýž tebe udeřil. A jiného mnoho rouhajíce se mluvili proti němu. A když byl den, sešli se starší lidu a přední kněží a zákonníci a vedli ho do rady své, škouce, škouce. Cility Kristus? Pověznám. nám, Jdi jim, povím li vám, nikoli neuvěříte. A pakli se vás co otíží, neodpovíte mi ani nepropustíte. Od této chvíle syn člověka sedne na pravici moci Boží. Mně řekli všichni, tedy jsi ty syn boží, on pak řekl jim, vypravíte, nebo já jsem. A oni řekli, tož ještě potřebujeme svědectví, však jsme sami slyšeli z úst jeho.